Biografii Memorii Biografia unei capodopere O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale Emisiune de Valentin Silvestru Rușine pentru orașul nostru să tremure în fața unui om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 cât se poate mai scurt! La luna 1821 fix... Dacă ne întoarcem, iar la anul 1821 fix, -am da la am Dați-mi La anul 1821 fix! Dați-mi voi! Așteptabile, onorabile, nu trebuie! Să a văzut ce răbdare venerabile, domnule președinte. Ceasurile sunt înaintate, sunt cealți oratorii în să vorbească. Onorabil orator, a promis să încheie cât se poate mai scurt. Ce fel de scurt asta, să o luăm a doua de la 1821. Stimare eu gândesc că n-ar fi rău să sărim la 48. Mai bine la La 64! Adică la Ați-mi Da, voi, domnule prezident, mi-ați acordat cuvântul Îmi pare că un prezident, odată ce acordă cuvântul Dacă mă iubești, timp, vine fără, haterul Să trecem la plebicist, dorința adunării Da, domnule președinte. Să trecem la plebicist Ce ziceam, andar?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 Stimabili, onorabili, loc nu-mi trerupesc pe orator, faceți tăcere, sunt chestiune la ordinea zilică, aveți puțin ticările Aveți cuvântul stimabile, dați-i înainte. Când zicem dar 64, zicem plebicist. Când zicem plebicist, zicem 64. știm! oricine dintre noi știe ce este 64. Să vedem ce este plebicist. Plebicist. Aici nu e vorba de plebicist. dați voi! Mi se pare că atunci îl zicem 64 să nu căutați a încerca mă ca să mă combateți. Voi dovedi cu date istorice că tot de popoarele își au un 64 al lor. Dați-mi voie, nu e vorba de 64. Dați-mi voie, domnule președinte! Avile onorare! face avem chestiune arzătoare! Cum, domnule președinte? De unde, par unde 64 chiste arzătoare la ordinea zilei? Dacă nu mă înșel, îmi pare că suntem în anul de Grație 1883! Ce ar face? Chemați pe onorabilul orator la la chestiune! Stimabile, să lăsăm plebicistul, dacă mă iubești, să trecem la chestiune. Domnule președinte, ați bine mea mi-a acordat cuvântul. Eu cred că ar trebui... trebuie! Dacă mă iubești, fă -o hatarul să lăsăm dracului plebicistul să trecem la chestiune. Dorința adună aristimul. Ajungem dar la chestiune reviziunii Constituțiunii, legii electorale. La premieră Tipătescu era notara, pristanda Stefan Iulian, cetățeanul turmentat Mihai Mateescu, Trahanache Iancu Petrescu, farfuride Alexandru Catopol, Cațavencu Ion Niculescu, Zoe Arestița Romanescu, institutorul Popescu, actorul Vasile Alexandrescu, tatăl viitorului regisor Sica Alexandrescu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 în ziarele România Liberă, Voința Națională, Telegraful, Românul, L'independance rumen, Națiunea și altele, majoritatea defavorabile și chiar ostile autorului piesei și artiștilor, spectacolul se reconstituie a nevoie. Aflăm astfel că Agamiță era, citez, de o dobitocie înfumurată. E în legătorilor care au probat patriotism, mi-au acordat asta, cum să zic, de. depinde de. de, de, de, de, de, de. Aici! A, ah, lor! Eu, care familia mea drapatul, săpt în cameră, eu, care umânul imparțial, care mă să zic că, cum am zice, ați văzut să trăiască. Trahanac era jucat, citez, cu mult natural, replica aveți puțin tică răbdare variind la fiecare moment ca intonație și intențiune ai răbdare estimabile nu dau voie nimănui să-și permită mă înțelegi să bănuiască măcar cât de puțin pe fănic pentru mine stimabile, mă înțeleg să vie cineva să-mi bănuiască nevasta pe joițica pe până joițica onora, -are rău, ne că îmi pare rău ne-i că noi nu ai răbdare zic pentru mine să vie cineva să bănuiască pe joițica ori pe amicul fănică tot una e eu un om cu care nu trăiesc de ieri de altă, dar de, de opt ani. O jumătate de an, după ce m-am însurat a doua oară. De opt ani trăim împreună ca frații și niciun minun n-am găsit la omul ăsta măcar atitica rău. Credeți dumneavoastră că ar fi rămas el prefect aici și nu s-ar fi dus director la București dacă nu stăruiam eu și cu Joițica? Și la dreptul vorbind, Jăiți ca mai mult! E lege. înțelege, damele sunt mai ambițioase! Ați îndică răbdare, nu de ambiți că nu era prieten, pentru interesul partidului! și alt ar fi putut fi prefect al nostru! Cați ave cu se arăta, după o cronică, arogant, îndrăzneț, mișelnic, umilit, actorul fiind sfătuit însă de un cronicar, aș modera intonările, căci altfel ajunge să strige prea tare. E, cum s trimis în cameră, nene, pe Nu zic, are ideile, opiniile lui și eu respect ideile Numai să fie sincere Și el e sincer, n ce zice Respect la orice opiniune Dar să-ți fie cu idei învechite Cu opiniuni ruginite și să te sferie mereu Cu Europa, cu zguduiri, cu teorii subversive, Asta nu mai merge Astfel de opiniuni nu ne respect să-mi dea voie să-i spui Nu, uite ce suține farful,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 ce istorie? Apoi dacă e vorba de istorie, Aveți ce te învață istoria mai întâi și întâi? Că România de la Traian... nu e așa? Că adică străbunul nostru... Ce străbun, ce nostru? Vezi că nu știți? Or, mai întâi și întâi, istoria ne învață anume că un popor care nu merge înainte... Stă pe loc, mai chiar de -napoi. Că Gregea progresului este așa că cu cât mergi mai iute, cu atât ajungi mai departe. La farfurii de se observa, citez, o tendință de exagerațiune. Ce să fac? Bate mă și la București, la minister, la gazete, scur și cuprinzător! Trădare! Prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru nifinistul că zaveni cu pe care vor să-l aleagă la colegiul 2. Trădare, trădare, de trei ori, trădare! E tare, prea tare, nu scălesc! Trebuie să-i curaști ca mine. trebuie să-i scălești! O, o demanonimă!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 în cu, începe să te părăsească norocul și să mai treacă și în partea noastră. Ești pierdut! Da, pierdut! Dinsă! Doamnă, pentru Ghiță! Dumnezeu! Pristanda era caracterizat ca înlădiat de atâtea înconvoieri, pripit la rost ca și la umblet. Se-a mâna cu Nu vă supărați. Este cineva, cineva pe care știți dumneavoastră bine. așteaptă aici. Ar voi să vă vorbească, dar numai dumneavoastră... Da, eu l-am trimis pe corofănică la telegraf. Pentru că să rămâneți dumneavoastră singură. Am mințit. Nu e adevărat că îl cheamă miniștri Știu că o să mă ocărască, o să mă bată că l-am trimis la Cai Vers pe Perez, dar o mă ocărască. Să mă bată. Nu e mai mare de mine. Nu este pânul meu de la care mănânc pâini eu și 11 suflete. L-am mințit, dar pentru binele dumneavoastră, cu Ană Juițico. Îl primiți, da? În sfârșit, cetățeanul tormentat era notat ca abuzând de sughițuri. Nu ți-am spus? Hă, mă începe, Hă, eu pe cine aleg? Pentru cine? Pentru domnul Nae Cazavencu Pentru... Hă. Nu mai e bunic ca mețes! Pentru că ești un om vițios! Nu mai zbucic ca mețes! Pentru că te-ai lăsat să-ți ia de buzunar, să-ți scrisoare? scrisoarea! E, nu faci nimic, ca poate mai găsim altă! Da să mă să vorbesc! Pentru că ești! Alegături. Nu, vicios, vițios, păcătos! Panica. Da, vezi! uite așa cum ești turmentat, ești băut! Aș. Uite nenorocitul, miroș cale de o poște! Asta este mirosul meu natural! Miroș arom! E bă, vrei să a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 tânărul regisor Sica Alexandrescu i-a oferit rolul tipătescului Aurela Tanasescu, pe pristanda jucându-l Al Ionescu Gibericon, iar pe Vencu Ne Neamțu Otonel. Și cu totul alta a fost montarea mai târzii de la Iași cu Minuță Gheorghiu în farfuride, Nicolae Șubă în cetățeanul turmentat, Ștefan Dăncinescu în vencu. Prin 1924 spectacolul bucureștean se deteriorase grav,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 Asemenea experiență ar avea multe șanse să stârnească mare interes și să dovedească mai eclatant, eterna actualitatea scrisorii pierdute. Asemenea experiență avea însă să se întreprindă de abia în 1948, în condițiile noi ale Teatrului Românesc, când Sica Alexandrescu și strălucita echipă de la Teatrul Național construiră o montare radical nouă.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 Poate să fi scos Batista pe drum și mi-a căzut scrisoarea. Le aveam tot în buzunar. Ah, ce nenoroc. M-am dus la Cațavencu. De venam acum. Mi-a propus să-mi dea înapoi scrisoarea cu condiție să-i asigurăm alegerea. Am publică, scrisoarea poemă. Lupta este disperată. Vrea să ne omoare. Trebuie să-l omorâm. Și nu mai vine ghiță. Pe l-am trimis eu la vencu să-i cumpere scrisoarea cu orice preț. Care va să zică ghiță e acolo? Desigur? Ah, de grabă.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 Stimabile domn, un om politic... Adică dumneata... voi. Un om politic trebuie, mai ales în niște împrejurări politice ca acele prin care trece patria noastră, împrejurări de natură a hotără o mișcare generală, mișcare ce, dacă vom lua în considerații trecutului lor este stat constituțional, mai ales un stat tânăr ca al nostru... Mă rog, onorabile, încă o dată. ce cer dumneata în schimbul acelei scrisori? Scurt, scurt? Eh? Dacă este așa, dacă vă ești scurt, iată.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 un om politic trebuie Este dator mai ales în împrejurări ca acele prin care trece patria noastră Împrejurări de natura hotărâu o mișcare generală Mișcare ce dacă vom lua în considerații trecutului în stat constituțional Mai ales un stat tânăr ca al nostru de-abia ieșit din... Ei, să lăsăm frazele nenele vencule. Asta să bune pentru gură cască Eu sunt omul pe care dumneavoastră înveți cu apă rece Spune, unde să fie, barbătește, ce vrei de la mine? Ce vreau? Ce vreau?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 Contul s-a plătit la comitet pe 44 de steaguri Da? Eh, S-au pus 44 de steaguri S-a pus, Coane că s-a pus Poate unul, două, o să ne fi de jos, doar s-a pus 44 44 în cap, Coane Fănică Nu-mi placu o fărghiță. Nu m-am plimbat eu la lumina într cu Zoe și cu Nenea Zaharia tot orașul mai acum e clumea să zice Ia să-i numărăm steagurile lui Ghiță Îmi pare rău Tocmai Coana Joițica, tocmai dumneai care de... Să ne așteptăm de la Dumnezeu la o protecție Păi n-a zis-o cu a, a, -a zis-o zis de glumă Nu știe și nenea Zaharia și ea că ești omul nostru Al dumneavoastră Coane Fănică și al Coane Joițichi și al Conuzaria Și le-ați numărat Coane Fănică. E Așa e, 44. și patru Vreo paiesce, A, a păi să le numărăm Coane Fănică, să le numărăm Ei, Două la prefectură două. Două pe piața lui 11 februarie 4. Două la primărie, unul la școala de băriți Unul la școala de fete, unul la spital Două, două la catedrala la Sfântul Nicolae Două la prefectură, pe Le-ai mai numărat pe la de la prefectură? Nu, cu oanefănică să trăiți Două la primărie, 18, 4 la școală, 24 Două la catedrala la Sfântul Nicolae, 30 -ai mai numărat <sus> odată pe toate astea, așa, dumne rău Doamne, păzește cu oanefănică să trăiți 44 în cap. 44 Cum zic, unul, două, poate vâ Păi nu mă orbi de la obraz, așa Familie mare, renumerație după buget mic Ia să După Ion Talianu Care dăduse un profil onctuos Levantin lui Cațavencu Niki Atanasiu a configurat un arivist Pletoric de o demagogie funambulescă Iată Un fragment în interpretări atât de diferite Poftiți, Coarenicule, poftiți Și zău, Să pardonați în considerația Misii mele care ordonă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 Unde m-a aruncat disgrația dumneai ei Ascult Mare pișicher Strașnic prefect ar fi ăsta În sfârșit capitulează Se putea altfel Iubitul scumpul Venerabilul nenea Zaharia Parcă la de seară Proclamându-mă candidat al colegiului Sărmanul farfuride, Scopul scuze mijloacele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 Am venit chemat de doamna Trahanache pe dânsa voi să o văz. Mai e vorba, cu nenicule, pe coana joițica, pe dumnevie. Conufănică nici nu e aici. Poftiți, poftiți, ședeți cu nenicule. Mă duc să spui cu ani că ca s-veni. Po să i dau o că mă grăbesc să mă întorc în temnița unde m-am aruncat disgrația ei. Ascult! Păi, mare pisicher, strașnic prefect ar fi ăsta. În sfârșit, capitulează <laughs> Se putea altfel iubitul, scumpul, venerabilul nenea <laughs> Parcă l-auzi de seară, proclamându-mă candidat al colegiului. Sărmanul farfuridi!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 Se înveselea grozav părându-i se că autorul descrie nu evenimente din secolul 19, ci din Japonia timpurilor noastre. S-a râs cu hohote în tot actul dezbaterilor politice din primărie, deoarece recent avusese loc în campania de alegeri municipale din Japonia incidente similare. Din cronica ziarului atenian Catimerini din 1964.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 Cetățeanul turmentat era realizat savuros de Aurel Cioranu Nu ca un dulce năuc, ci mai aproape de caracterizarea ce o face prefectul Care îi spune canalie S-a Ai văzut, fănică? Ai auzit? Și ghiță nu mai vine, fănică, fănică, fănică n am îmenințat o nenorocire grozavă Daci vine cineva, e ghiță, desigur Sluga! Cine e asta? Dar ce poftești ești Eu? Eu sunt legător. Alegator, cum te cheamă? Cu vad ce trebuie să spun? vorba e să te E tormenta. Dracușul, dar nu nimeni afară, masă să intre toți nebuni, toți bețivi. ei, ei! Nu sunt tormenta ca așa i țigalească, că ne O cunoaște Cozaria de la 8 februarie, nu e vorba. Ține la dublai ca să din societate. Care magica? Dar vorba mea, eu e o legătură, eu apropietar Eu pentru ce eu de Da, am venit Tu limii telefonică, dă-i drumul, ia mea de tot Fii bun, cetățene Fii bun, cetățene Fii bun și dute Dute Du-te, dată mai vorbim Dar da, ce să vorbim altă? dată? A, a ce treaba avea? <laughs> nu uitați la mine că stai așa de Am făcut-o doaie să vezi dumneatale Că a devenit la bohătură Că a fost l de tot Dar fii bun, omule, fii bun și înțelege Eu am găsit o scrisoare O scrisoare? A tu mi-i tale că trecora și zica Ce scrisoare, măi? Că am găsit-o la altă ieri când de la întrunire. poți ține, de la altă și pula azi dimineață s-o tot într-un Miserabile! Nu, nu, nu, nu mă scudui. Că Lasă-l fănică, să vedem. lăsați mă așa. Când ne-am găsit-o, dă Curiozitate, am deschis-o și o am dus sub felinar ca să citesc Ei n-a bucat de să-i vine și ați pe la soate Domnule, că ți-a venit când dă să iei Ce-a ce luat am băgat-o în buzunar Zice domnule, zi așa -ași parte din societatea noastră Și primești scrisul la prefectul Cedățene, bravo, zic Aș de la prefectul Zice, i-am cunoscut cu slova, Ea arată -mi. Doamne, păziște Bacă, bacă nu ți-o dat din vorbă În vorbă, tura, Ne-am bătut Ne-am abătut la o țuică, Una Două, trei vorba de cubere, de cuvine, de cuvinte, de cu... A făcut 500 de domnale la Bogut! La Bogut! La Bogut! Scrisoarea? <laughs> scrisoarea, unde e scrisoarea? Nu, nu, nu striga. E ca vițesc că o am la mine scrisoarea. S-ar putea! Da, o am la mine, domnale, zic că 20-i o polpă. Oh. Sigur, nu trebuie, stima, pe mine parolă să-l avotul. Apropiatar, alegători, dar vor mai avea trei cinevote, am pierdut-o. Am pierdut-o. a furat tot așa mai. să adică, laie, ăsta, prea poate și că și doar mi de, vezi lată. De cumere, de cumere, de cumere. Mi-se rab, Tipul rezumativ se sintetic al lui Dandanache era o creație inedită. În viziune excelent comică a actorului Liviu Ciulei, acest bătrân degenerat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 Poftiți cu cuaminicule, poftiți! Și <coughs> său, să pardonați în considerația misiei mele care ordonă să fim uh, uh, scrofuloși la datorie. Duneva să știți mai bine ca mine, așa e polițaiul, tată să-ți fie, trebuie să-l ridici, îl ridici, mai ce faci emisie. Da, vă rog. Se pardonați. Îmi pare rău, gheață că mai stăruiești cu scuzele tale. Adică noi nu știm cum merge poliția. <laughs> Într-un stat constituțional Un polițian nu e nici mai mult Nici mai puțin decât un instrument Curat instrument Un braț care lovește voința Care ordonă E de vin. Eu chiar am scris un articol în prevința asta Nu știu dacă l-ați citit e, e, Trebuie să-l fi citit, cu Nicule Eu gazeta dvs. o citesc ca Evanghelia Totauna să nu vă uitați la mine că... Nu, nu, nu... Pentru mi și... Uh -huh. Altele... Am eu în sufletul meu Dar de... Noi ce face? Famele mare... Renumerație după buget nică. Și în sfârșit, cum ar fi posibil martiriu Dacă n-ar exista călăul Curat, Coanenicule Cetățene, nu uita condiția Cu care am venit aici Am venit în casa prefectului Nu voi însă să dau ochii cu el Nu mă pot așa de ieftin compromite Am venit chemat de doamna Trahanache dânsa voi să o văz Mai e vorbă, Coanenicule Pe Coana ca ai zic, Cum nu nici nu e aici Poftiți? Poftiți de-a luat loc, Eu mă duc să-i spun Coanenicului, zic-i că Pot Poți să-i și chiar că mă grăbesc să mă întorc în temnița, unde m-a aruncat dizgrația dumneei. Ascult! Mare pijicher, strașnic prefectar fi asta. În sfârșit capitulează -t. Se putea așa. Iubitul scumpul Venerabil Nenea Zaharia Parcă l-auzi de seară Proclamându-mă candidat al colegiului Sărmanu farfurii e, Scopul scuză mijloacele A spus nemuritorul și uh. gambeta, ah. Uh. Be, amabil, că trebuie să fac venind de moarte Cu atât mai bine pentru mine <gântu -i> Și pierde mințile, atât mai rău pentru el Mă arestează, atât mai bine pentru mine <gântu -i> Coana Joițica, mai cu minte ca toți, mă cheamă Și <gântu> <gântu -i> eu, politicos, iată-mă, gata să-i sărut mâna cu respect A, Mă rog, aici ai ce-i face Mâna care-ți dă mandatul